Para hadirin sekalian Kita melanjutkan kajian kita Yang bertemakan Aqidah Dan telah kita Jelaskan pada pertemuan yang lalu Bahawa agama ini Termasuk Pembahasan tentang Aqidah Maka kita mengambil Dari salafun Salih Mereka lah Para Salafus Salih yaitu para Sahabat, para Tabi'in dan Tabi'ut Tabi'in. Dan ini sebagaimana wasiat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Faleikum bi sunnati wa sunnatil Khulafa' ar-Rashidin al-Mahdiin amimba'adi". Atas kalian wajib memegang sunnahku dan sunnah para Khulafa' rasyidin. Beliau tidak hanya mencukupkan dengan sunnah para khalifah sunnah beliau saja, namun juga sunnah khulafa'ur-rasyidin. rasidin Mereka adalah dia mereka adalah Abu Bakar as-Siddiq <tuh> radhiyallahu'an, Umar bin Khattab radhiyallahu'an, Uthman bin Affan radhiyallahu'an dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu'an. Dalam hadis yang lainnya beliau juga menegaskan ma'an alaihi liyau wa ashhabi. Aku dan aku yang ada di atasnya hari ini dan para sahabatku. Kalau tadi beliau katakan tentang khalifah rasidin, maka di sini para sahabatku secara umum. Dan Nabi saw. Rekomendasi khairul nas qarni, thummaladzina yaluna hum, thummaladzina yaluna hum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku yaitu nabi dan para sahabatnya. S ثم الذين يلونهم kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in. ثم الذين يلونهم yaitu tabi'ut tabi'in. Maka inilah yang dikatakan sebagai generasi terbaik, maka segala sesuatu merujuk kepada mereka. Akidah ibadah akhlak cara bermuamalah bahkan cara di dalam menentukan perekonomian maupun mengatur negara sekalipun maka hendaknya kita merujuk kepada mereka, kenapa? karena merekalah yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai generasi yang terbaik yang Allah katakan tentang mereka radiyallahu anhum Allah riza kepada mereka Allah menegaskan bahawa Allah rida kepada mereka. Sementara kita tidak ada yang menjamin. Siapa yang menjamin kita bahawa kita Allah rida kepada kita? Bahawa Allah cinta kepada kita. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah. Semua bisa mengatakan. Dan itu wajib. Kita cinta kepada Allah. Namun apakah Allah cinta kepada kita? Ini yang kita tidak tahu. Namun Allah tegaskan bahwa Allah ridha kepada para sahabat. Allah cinta kepada para sahabat. Maka hadirin sekalian sehingga amaliyah mereka, iman dan tauhid mereka serta akidah mereka merupakan rujukan. Mereka generasi yang Allah rida. I. Mereka adalah generasi yang terbaik. Demikian pula kita mengambil salah satu pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, seorang yang masih muda kala itu, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Apa yang beliau ajarkan ini meskipun memang tertuju kepada Ibnu Abbas seorang namun merupakan pelajaran untuk seluruh umatnya. Merupakan pelajaran untuk seluruh umatnya. Bila sampaikan di kesempatan yang sangat ringkas itu. Bekal-bekal yang sangat penting. Terkait dengan akidah. Bila bersabda kepada. Sahabat Abdullah bin Abbas. Ya gulam. Inni u'allimuka kalimat. Ehfadzillaha ehfadzka. Ehfadzillaha tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Bekal yang sangat penting. Bekal akidah. Apabila seorang muslim dan seorang pemuda secara khusus memiliki berpegang dengan bekal ini wallahi dia akan menjadi manusia besar. Memiliki jiwa yang besar. Kenapa? Karena terdidik oleh akidah yang kokoh. Benar-benar dia terhubung antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sang pencipta dan penguasa jagat raya. Nabi berpesan. Ya gulam, wahai anak muda. Aku ajarkan kepadamu beberapa kata yang ringkas. Apa itu? Ehfadzillah, jagalah agama Allah ini. Yahfaknis, saya katakan Allah menjagamu. Kau jaga agama Allah, kau jaga aturan-aturan Allah, halal dan haram, perintah dan larangan Allah, syariat Allah, jaga, amalkan dengan sebaik-baiknya. Setiap ada perintah segera laksanakan. Ada larangan segera jauhi. Jangan ditunda, jangan menunggu, jangan menggampangkan. Junjung tinggi perintah Allah. Junjung tinggi larangan Allah dengan cara jauhi segera. Jangan main-main. Begitu panggilan Allahu Akbar Allahu Akbar, jangan main-main. Allah yang terbesar Allah yang terbesar lebih besar dari segala sesuatu urusan apapun. Jangan anda anggap urusan anda lebih besar daripada urusan Allah Subhanahu Wa Taala daripada solat yang hendak ditegakkan ini. Jangan merasa kepentingan apapun. Gaji sebesar apapun. Anda anggap lebih besar. Dibandingkan solat berjamaah yang hendak ditegakkan. Ehfadzillah. Jaga agama Allah. Jaga solat. Yang Allah wajibkan kepada anda. Salawat. al-wajibah, Solat-solat yang wajib. Jaga. Dengan cara anda laksanakan. Apabila anda seorang pria. Laksanakan di masjid salah berjamaah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kaum munafikin sangat berat. Sifat di antara ciri munafik berat diadak hadap salat berjamaah. Wa idza qamu ila sholati qamu qusala. Kalaupun mereka berdiri salat, ikut salat di masjid, qamu qusala, mereka malas-malasan. Dan memang demikian, dikatakan oleh sahabat Ibu Mas'ud, oh, tidak ada yang tertinggal berjamaah di masjid kecuali munafik. Yang ini menggampangkan meninggalkan sholat berjamaah, menggampangkan tidak hadir berjamaah. Itu biasanya ketahuan. Terbukti munafik biasanya. Para hadirin sekalian, jaga kema'ala, termasuk sholat. jaga sebaik. Pelaksanaannya jaga. Jangan digambangkan, jangan terlalu cepat, jangan meninggalkan tumak nina. Bagaimana pelaksanaan salat? Sebagaimana tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga. Jangan main-main. Demikian pula ibadah puasa misalnya, yang sekarang kita sedang laksanakan, jaga sebaik-baiknya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ibadah puasa itu sunnah, asy-ya junnah. Puasa itu perisai. Perisai seorang hamba dari api neraka. Membentengi diri, menjaga dirinya. Perisai antara dirinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang haram. Baik Berbuatan maksiat yang dilakukan oleh lisannya, tangannya, matanya, maupun anggota badan yang lainnya. Perisai, puasa sebagai perisai. Maka Nabi mengatakan malam yuhriqhu. Selama dia tidak merobeknya, tidak menyobeknya. puasanya akan berfungsi sebagai perisai selama dia tidak menyobeknya. Dengan apa disobek? Diterangkan pada ulama bizzunub wal ma'asi. Bil-ghibah. Wan-namimah. Kalau dia melakukan ghibah puasa. Berghibah. Ngerasani. Menggunjing. Saudaranya. Tetangganya. Maka ini telah merobek. Fungsi puasa. Yang sebagai perisai. Artinya dosa itu akan menyingkap. Merobek-robek puasa dia. Hadirin sekalian. Ihfadzillah. Jaga agama Allah. Jaga syariat Allah. Halalan haram, perintah dan larangan. Yahfadka niscaya Allah akan menjagamu. Allah jaga dirimu. Allah jaga fisikmu. Allah lindungi. Ya, akan Allah jaga. Allah tugaskan para malaikat untuk menjaga fisik seseorang dari berbagai bahaya, dari berbagai penyakit. Lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min bayni yadayhim wa min khalfihim yahfazun min, min amrillah Mereka kaum mukminin mu'akibat. ada para malaikat yang senantiasa menyertai min bayni yadayhim wa min khalfihim dari depan dan belakang mereka yahfazunahum min amrillah yang para mereka itu senantiasa menjaga, melindungi sang mukmin dengan perintah Allah, dengan kehendak Allah. Ini yang tugaskan para mereka untuk menjaga. Siapa yang jaga? Orang-orang yang menjaga agama Allah. Para hadirin sekalian, demikian. Ini fisik. Bahkan penjagaan itu disebutkan diribatkan oleh beberapa ulama para ulama yang mereka menghabiskan waktunya untuk ilmu, menghafal ilmu, menyampaikan ilmu, membahas ilmu. Di samping mereka sendiri juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan ilmu dan amal. Menyampaikan Al-Qur'an Menghafal dan menyampaikannya. Demikian juga menghafal hadis-hadis Nabi dan menyampaikannya kepada umat. Diribatkan dari sebagian mereka. Ya, dalam usia yang sudah mencapai lebih dari 100 tahun sebagian mereka. Namun fisiknya masih kuat. Masih mampu untuk berjalan. Masih mampu bahkan untuk melompat. Nah. Sampai-sampai ada sebagian mereka keheranan, "Kamu sudah Anda sudah mencapai usia sekian namun bagaimana bisa Anda mampu memiliki kemampuan seperti ini?" Ya. Dikatakan, "Ini fisik yang saya jaga dulu ketika muda, maka sekarang ketika tua Allah yang menjaganya." Fisik kita dijaga oleh Allah Subhanahu taala. Maka engkau lihat Para ulama, meskipun usia mereka sudah tua. Namun hafalannya, daya ingatnya, ibadahnya tidak berubah. Kenapa? Mereka menjaga agama Allah. Allah jaga mereka. Allah jaga mereka. Mampu. Demikian pula kita lihat bagaimana dulu para sahabat Rasul Alaihi Wasallam mampu berperang, mampu berjihad. Fisabidillah. Fisabidillah. Kenapa? Allah jaga mereka. Memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Kenapa? Allah jaga mereka. Akibat? Kenapa? Karena mereka telah menjaga agama Allah SWT. Bahkan penjagaan Allah SWT ini. Tidak hanya kepada fisik. Dan pribadi. Orang ini saja. Bisa jadi Kepada. Istri dan anak keturunannya. Ya, kesolehan seseorang itu akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Kesolehan seseorang bisa berpengaruh kepada anak keturunannya. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wakana Abu Humasalihah tentang dua anak yatim yang ditolong oleh. Nabi Khadir bersama Nabi Musa alaihissalam ketika itu yang berjalan keduanya, didapati dua anak yatim ditolong oleh Nabi Khadir. Kenapa wakana Abu Humas salihah Allah tolong kedua anak ini melalui nabinya. Kenapa wakana Abu Humas ayah kedua anak ini salihah. Dulunya le lah orang yang saleh, iaitu kesalehan ayahnya. Berpengaruh. Kepada anaknya. Kepada putranya. Ini. Ya, ini terkadang. kesalehan seseorang. Bisa memberikan akibat yang baik. Kepada anak keturunannya. Maka hadirin sekalian. Rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Ini bentuk penjagaan Allah. Ehfadillah, ehfadkah. Nisya ya Allah akan menjagamu. Dan yang lebih penting dan lebih mulia lagi adalah Allah akan menjaga imanmu. Allah akan menjaga kesalehanmu, Allah akan menjaga ketakwaanmu. Allah jadikan lurus amalanmu. Makanya Allah berpesan kepada para hambanya. Ya ayuhalladzina amanuttaqullaha. Wakulu kaulan sedida, yuslih lakum amalakum, wyafrilakum dhambakum. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wakulu kaulan sedida, bishin bukan bishin ya, Bisin. Dan ucapkanlah ucapan yang sedida, yang lurus, yang tepat, yang jujur, yang benar tidak ada bohong tidak ada dusta di situ ucapan yang tepat ucapan yang benar ucapan yang hak ucapan yang jujur Kulu qaulan sedida. apa balasannya yuslih lakum a'malakum pasti akan Allah luruskan amalan Allah jadikan baik segala amalanmu Allah jadikan saleh amalan-amalan wa yaghfir lakum dzonubakum dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ini. Ketika Allah Allah perintahkan, "Ittaqullah wa qulu qawlan sadida." Bertakwalah kalian kepada Allah dan jaga ucapan. Ucapkan oleh kalian ucapan yang lurus. Balasannya apa? Allah jadikan saleh amalkan. Allah jadikan lurus amal kalian. Allah jaga, Allah lindungi Kalau yang tadi dalam bentuk fisik Maka sekarang dalam bentuk Non fisik, dalam bentuk maknawi Dan ini yang lebih penting Allah jaga keimanan kita Allah lindungi ketakwaan kita Allah jaga amal-amal kita Allah luruskan amaliah kita Allah terus Arahkan, Allah terus tunjukkan Kepada amal salih, kepada iman Sebagaimana firman Allah taala kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kadzalika linasrifa 'an husu Innahu min ibadin al mukhlasin. Demikianlah kami palingkan darinya as kejelekan wal fahsya perbuatan keji. Kapan ini? Ketika Nabi Allah Yusuf AS digolak oleh wanita tersebut. Untuk berbuat mesum. Untuk berbuat keji. Maka Nabi Allah Yusuf menolak. Ia. Ditolak ajakan dan rayuan itu. Padahal beliau seorang pemuda. Kemampuan fisik masih kuat. Namun Allah berikan kekuatan kepada beliau untuk menolak rayuan itu. Sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang tidak mudah. Dalam kondisi faktor-faktor pendorong sangat besar. Tidak ada siapapun di tempat itu kecuali mereka berdua. Sang wanita yang merayu, wanita yang jelita. Yusuf seorang pemuda. Nabi Yusuf masih muda saat itu, tampan. Namun Allah berikan kekuatan padanya untuk menolak. Demikianlah khalil kalinas rifa'ah husu awal fahsyah. Demikianlah kami palingkan darinya kejelekan dan perbuatan keji. Allah lindungi Nabi Yusuf. Kenapa? Innu min ibadinal muhlasin. Sesungguhnya dia Nabi Yusuf Di antara hamba-hamba kami yang pilihan. Yaitu hamba-hamba yang menjaga agama Allah. Beliau seorang Nabi. Ketika menjaga agama Allah, Allah jaga. Allah lindungi beliau. Sehingga terjaga dari perbuatan kecil itu. Para hadirin sekalian. Rahimani wa rahmukumullah. Demikian kita. Apabila kita ingin terjaga. Dari berbagai dosa dan maksiat terjaga iman kita terjaga hati kita dari segala hal yang bisa mengotori dan mencemarkannya dari segala hal yang bisa melemahkan iman maka jagalah agama Allah niscaya Allah akan menjaga kita niscaya akan Allah menjaga kita Ya yuhalladina amanu intattaqulillah ya jallakum furqana. Wahai orang-orang beriman, apabila engkau bertakwa kepada Allah, niscaya akan Allah jadikan untukmu furqan, yang bisa membedakan benar hafah batal. Apa yang bisa membedakan Ilmu, ilmu kitab asunnah. As yang ni apa? Dengan ini Allah berikan penjagaan. Apa syaratnya? Kalau kalian bertakwa kepada Allah. Kalau kalian bertakwa. Kepada Allah SWT. Hadirin sekalian. Rahimani, Dan. Yang jangan sampai lupa juga adalah. Apabila kita mengharap pertolongan dari Allah SWT. Ya, Di samping kita menjalankan. Upaya. Menjaga agama Allah. Upaya kita membela agama Allah. Ya. Karena Allah berjanji, ya yuhan ladina amanu intan surullaha yang wahai orang-orang beriman, apabila akan menolong agama Allah, niscaya Allah tolong kalian. Ini, di hadis ini juga Nabi bersabda, ya fatirullah, jaga agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Di samping ini kita jalankan, jangan lupa pula kita berdoa, berdoa kepada Allah subhanahu wa taala, mohon keselamatan, mohon pelindungan. Di antara doa adalah. Yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Rabbana la tuziqlubana. Ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahab. Ya Rabb kami. Wahai Allah SWT. La tuziqlubana. Jangan engkau simpangkan. Hati kami. Ba'da idh hadaitana. Setelah engkau. Berikan hidayah kepada kami. Wahablah namilladzum karahma dan karunikan dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Karuniakanlah kepada kami rahmatmu ya Allah dari sisimu. Inna ka antal wahhab zungnya engkau sang pemberi. Engkau lah al wahhab sang pemberi. Eh kita mohon kepada Allah subhanahu taala penjagaan Rabbanallah tu sekolubana jangan engkau simpangkan hati kami. Ba'da izh dzaitana setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Ini mohon perlindungan, mohon penjagaan. Penjagaan terhadap apa? Atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, atas iman dan takwa yang sudah Allah berikan kepada kita. Mohon untuk senantiasa dijaga. Demikian pula nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub Sarrif qalbi ala ta'atik. Atau ila ta'atik. Wahai. Zat yang membolak balikan hati. Yani, ya Allah yang membolak balikan hati. Thabit qalbi ala dinik. Kakahkan hati kami di atas agamamu. Jangan sampai menyimpang, Jangan sampai tergoda oleh bisikan dan rayuan. Harta. Dunia. Ya. Atau kepentingan-kepentingan yang, yang lainnya. Sabit yeah. qalbi. Kokohkan hati kami. Di atas agamamu. Istiqamah. Yeah. Ya musarrifal kulub. Ya Allah yang. Memalingkan hati. Palingkanlah hati kami. Kepada ketaatan kepada kamu. Yeah. Kalau dipalingkan. Maka palingkanlah hati kami. Kepada ketaatan kepada kamu. Jangan ke arah yang lain. Ini mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon kita senantiasa qaqah istiqamah dan inilah yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amantaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah Hak tuh dengan sebenar-benar takwa. Walau takmu dan janganlah kamu mati ilau antum muslimun kecuali kamu dalam sebagai seorang muslim yang membawa iman, membawa takwa, membawa istiqama, kau kau di atas agama, kau kau di atas ketaatan kepada Allah. Allah wasiatkan di sini. Walatamu tunna. Jangan sampai kamu mati. Kecuali. Dalam keadaan engkau sebagai muslim. Muslim yang sebenarnya. Muslim yang membawa iman dan takwa. Maka barhadirin sekalian ini semua. Kita. Beriman. Kita bertakwa. Kita beribadah. Kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Terus. Jangan dianggap sementara. Ya, jangan ya, satu, periode, apa, satu periode, periode saja lima tahun atau sepuluh tahun, dua puluh tahun. Setelah itu mau kemana dah? Sampai mati. Kita mati dalam keadaan iman dan takwa, dalam keadaan husnul khatimah, membawa tauhid, membawa iman, membawa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas akidah yang sahihah di atas akidah yang benar dan lurus. Kita mati dalam keadaan tidak berdoa, tidak minta kecuali kepada Allah. Tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita minta-minta kepada selain Allah. Meyakini ada tempat lain yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Jangan. Jangan sampai Jangan sampai kita mati dalam keadaan meyakini ada sesuatu lain yang kita bisa bertawakal kepadanya. Tidak. Ya. Kita tidak bertawakal kecuali kepada Allah Ta'ala. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kita mati. Hari ini kita ada di atas akidah ini, sampai kita mati. Orang yang demikian, maka para hadirin sekalian, al dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Taala telah memberikan berita gembira. Innaaladinaqalu RabbunAllah, thumastaqamun. Dan nizalalaihimulmalak. Allatakhafu, wallatahzun. Waabushirubiljannahtillatikuntumtuadun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan RabbunAllah, Rabb kami adalah Allah. Tuhan kami yang kami ibadai adalah Allah. Yang dia beriman. Dia bertauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Menyatakan ini. Thumma istakamu. Kemudian dia istiqamah. Terus dalam kehidupannya istiqamah. Konsisten di atas prinsip ini. Sampai dia mati. Maka... Di ayat ini Allah berikan berita gembira. Tata nazzal alaihimul malaikah. Akan turun berbondong-bondong kepadanya para malaikat. Kapan? Di detik-detik menjelang Sakaratul Di saat-saat Sakaratul Maut. Di saat yang paling berbahaya. Ketika itulah syaitan. Benar-benar memanfaatkan kesempatan terakhir. Untuk menggelincirkan terakhir kalinya. Anak Adam. Dalam keadaan sakaratul maut, peristiwa yang sangat berat, peristiwa yang sangat pedih. Di saat genting itulah yang sangat berbahaya seseorang bisa tergelincir. Karena setan tidak membiarkan anak Adam mengalami itu. Kecuali pasti dia datang. Maka di saat itulah para malaikat turun berbondong-bondong kepadanya tada nazzal alaihimul malaika turun berbondong-bondong alla takhafu wa la tahzan jangan takut jangan sedih para mereka menyampaikan demikian jangan kalian takut jangan jangan sedih wa abshiru bil janna dengan surga yang sudah dijanjikan untuk kalian sampai di sini kajian kita wasallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa